Але іноді народжуються такі дівчата, яких неодмінно треба називати тільки Оксанами. І їх саме так і називаються, ви розумієте? Це по -перше. А це по-перше. А по-друге, а може саме це по-перше, ваш незрівняний сміян міг непомітно для себе проронити в розмові ваше ім'я, а чіпка професорська пам'ять миттю підхопила зронене і просяк випадок, розумієте? Але чому ми стоїмо? Прошу сідати і зараз, а їстимемо морозиво. Перед професором у великій скляній вазі вже стояла ціла гора морозова. Такого не побачиш навіть влітку, а тут серед снігу і морозу. Ми присіли до столика майже з острахом. Не дуже розсядеться в таку холоднечу. Професорові що? А він не замерзне тут і за цілий день. Боброва шапка, чорна, з небаченою лиснючої, ніби масної тканини пальто, підбите червоними лисицями. Білі... «Повстяні бурки, мистецькі, обсоюзані червоним сап'яном, такі бурки я бачив тільки на генералах, одяг тільки для морозового взимку, а ми з Оксаною. В неї чорний плисовий жакет на ваті, тоненька спідниця, хромові чобітки, подаровані мною, звичайно ж, не для тепла, а тільки для того, щоб ще більше виказати, які в Оксани гарні ноги. В мене теж хромові чоботи для офіцерського форсу, галіфе і китель». Сукняні саме на зиму, і шинеля теж перевірена війною, і зігрівала, і захищала, але то була війна в мирний час, і шинеля ніби перестала гріти, і кудись пропало твоє молодецтво, коли міг спати в снігу, примерзати за ніч до землі, так, хоч обцюкуй вранці залізними ломами, коли не висихав тижнями цілими, і вже ніби проростав свого мокрого, як хлющ одягу, мов якийсь великий холодний гриб. Ми, мабуть, не відмовимося від Морозова, обережно сказав я, але не в таких кількостях, як ото у вас, Олексію Григоровичу. Професор помахав рукою в напрямку блакитного дерев'яного будиночка, звідки, мабуть, простежували кожен його жест. Тоді поцокав ложечкою по своїй вазі, наставив кущувати брови на Оксано на мене. Такі кількості, як оце у мене... «Не доля холостяків», – пояснив він. «Бо холостяки безпорадні, як діти. Вони їдять не те, що хочуть, а що їм дають. А що сьогодні дають мені за мої професорські гроші? А ви пробували зайти до астронома? «Там порожні полиці. Слово «гастроном» походить від латинського «гастріс» – «шлунок». Так от, сьогодні наші астрономи нагадують шлунки людей, вмерлих від голоду. Сьогодні вчора, і позавчора». Ви скажете, професор міг би піти до ресторану і там пообідати. Я ткнувся до нашої асторії, але її на день 8 березня закупили спекулянти, які зі своїми дамами пропивають щось дуже велике. Тоді що зустається старому холостякові? Тільки оце морозове, яке незбагненним чином уціліло між стихіями голоду, картковою системи і планового господарства. Коли хочете знати, то я не просто пожираю морозиво в цьому павільйоні. Пінгвін для мене, мовби би, останнє втечеще для незалежного мислення, своєрідний сховок для професорського мозку, який вже нікому сьогодні і не потрібне, а завтра вже нікому не знадобиться. Олексію Григоровичу вигукнув я, ну навіщо таке казати? Хіба ж не для того ми лили свою кров, щоб сьогодні жестував розум? Розум? Погрозливо пограв волохатими бровами Черкас. А що таке розум сьогодні? І де проходить грань між розумом і безумством? Сарда Напал і Валтасар. Я почав про морозову, і я докінчу. До війни я жив у степах. Інститут, агростанція, українські степи, довкруг. Яке там морозово? Да ось війна на фронт, на фронт. А на пероні люди, як писав Сосюра, молодших забирають і кидають у жерло. Ми, старші, напівкаліки, напівінваліди. стаємо предметами евакуації, нас запаковують у телячі вагони і пробують вивезти туди, де ще можна буде видобути з нас якусь користь. Везуть повільно. Або ми не заводське обладнання і навіть не ув'язнення, яких поспіхом передислоковують з європейської та азійської частини СРСР. І ось же глибокої осені 41-го наш ешелон переповзає в міст через Волгу біля Саратова. Ми опиняємося на якійсь станції, що не має назви.